Tabi'i ni yule aliyemuona sahaba. Sahaba alimuona mtume akamuamini akafa hakiwa na imani yake. Huyo katika istilahi ya kisheria anaitwa tabi'i ni sahabiyun. Manajtama ma'a bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa ala dhalik. Huyo ndiyo sahaba. Alafu tabi'i ni yule alieishi kwenye za mazileza maswahaba akiwa ni muumini akasoma kwa masahaba akawa katika imani sasa tabi'i anapokea kutoka kwa sahabi sahabi naye anapokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam abul alia ana maneno yake anasema Akiwambia watu wa zama zake karne hii ni katika dhimni ya karne bora tabiin ni katika karne bora lakini angalia maneno ambayo anawaambia wenzie na hapa ndo nataka tuzingatie alafu uyapime maneno haya lau angelikuwa anazungumza na sisi angetuambia nini kwa hiyo maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi maneno ya sahaba ni athari kadhalika tabi'i sasa athari hii kutoka kwa huyu tabi'i abul aliya amepata kusema anawambia watu wa zama zake ta'allamul islam jamani ye, usomeni uislamu jifunzeni uislamu fa iza ta'allamtumuhu mkishakuwa mmeusoma huo uislamu fala targhabu anhu Msi msiuache abul aliya rahimahullahu ta'ala kaannehu yukhatibu zamana kana kwamba anazungumza na sisi wa zamani hizi ta'allamul islam ajamanini jifunzeni uislamu usomeni Fa iza ta'allamtumum usoma uislamu fala targhabu anhum siwache. Kwa maana elimu yenu hina isoma iendane na nini? Na matendo. Mkisha jua hayo mlioyajua yafanyieni kazi. Kwa sababu elimu inaendana na matendo. Elimu bila matendo haina faida kama ambavyo matendo bila elimu hayana faida. Tuko pamoja. Kwa hiyo tusikilize vizuri. huu wasaya wasuia muhimu katika wasaya za huyu Tabii. Ta'allamu al-Islama. Usomeni uislamu. Fa idha ta'allamtumuhum kisha mkausoma uislamu فلا ترغبوا عنهم سواكم ايوه elimu ya uislamu liosoma msi siache wa alaykum bis sirati almustaqim niju yenu kushkamana na fa innahu hakika hiyo njia iliyonyooka ni uislamu hapa amesisitiza vitu vingapi viwili kuisoma dini na kushikamana nayo na kushikamana na uislamu kwa sababu ndo njia iliyonyooka wala taharufu anis sirati na wala msiache hiyo njia Yaminan wala shimalan mka mkaenda kuliani wala kushotoni hapana Bakini kwenye njia hiyo as-siratul njia iliyonyooka ambayo ndiyo uislamu wa alaykum bi sunnati nabiyyikum katika lugha ya kiarabu linafasirika ilzamu Lazimianeni, shikamaneni na za nabii wenu sallallahu alayhi wasallam wa iyakum jiepusheni jiwekeni mbali wa hadhihil ahwa jiwekeni mbali na matamanio ya nafsi shikamaneni na sunna acheni matamanio jifunzeni uislamu mkiujua mkiujua msiuache shikamaneni na njia iliyonyoka ambayo ni uislamu Zishikeni sunna za mtume wenu wala msiziache mkafuata matamanio ya nafsi zenu. Maneno haya ni maneno machache lakini unaona kama yamekusanya kila kitu. Na hii subhana Allah watu wa zamani as salih ridwanullahi alaihim ajma'in walikuwa na maneno machache lakini yenye baraka. Sisi tuna maneno mengi hayana baraka. Unaweza ukasoma maneno katika maneno ya wema waliotangulia unahisi harufu ya wahi ndani ya maneno yao. Yaani unaona kabisa kana kwamba ni wahi. Na Mtume عليه الصلاه والسلام amepewa jawami'ul kalimi, maneno machache yaliyobeba maana kubwa. Hata masahaba ridwanullahi alayhim wema waliyotangulia kadhalika walikuwa na maneno machache maneno machache vitendo vingi lakini pia maneno yao yana baraka sisi maneno yetu ni mengi sana alafu hayana baraka kwa hiyo hayana athari lakini hii hali mtu anaitengeneza mwenyewe sijui ukasema hao bwana wale walikuwa ni watu wamepita bwana ni kweli lakini walitengeneza mazingira ndio maana Allah akawatilia baraka katika maneno yao katika matendo yao katika muda wao katika kila kitu chao moja ya changamoto au matatizo makubwa ambayo yanatukabili ni kukosa baraka katika maisha yetu. Tumekosa baraka katika muda. Nikikuulizeni leo muda huu hapa baina al maghribi wa jaribu kae utathmini uangalie injaza zako yani mafanikio uliyopata leo tangu ulipoamka asubuhi sikwambii pesa sikwambii pesa nakwambia mafanikio yako upande wako wa kiimani wa kiroho katika ibada zako kuanzia ulipoamka asubuhi kitandani kwako mpaka sasa hivi unakaribia kwenda kulala ukifanya tathmini umeongeza nini katika imani yako lakini pengine ukiangalia juhudi kubwa ulizozitumia leo katika mpambano wako kupambana kama tulivyzoea kusema tunapambana Si hata tunapambana na nani? Bwana mambo vipi? Ah tunapambana. Tutumie lugha hiyo hiyo katika kupambana kwako mpaka sasa umeongeza nini? Kwa sababu katika vitu vinatakiwa kuvijutia ni siku ambayo jua lake limezama umri umepungua haikuongezeka chochote katika mizani ya matendo yako hii ni siku kwako kwa ni hasara na ni hasara haina badala za haya ni maneno ya mmoja katika wema waliotangulia anasema mana dimtu ala shay inadami ala yaumin gharabat shamsuhu nakaswa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali au kama al sijapatapo kujutia Jambo lolote kama ninavyojutia siku yangu ambayo jua lake limezama siku imeondoka na imeondoka na umri wangu umepungua lakini sikuongeza chochote katika amali zangu hii siku inahitaji uijutie kweli Abu alia anazungumza na watu ambao ni wema karne iliyokuwa bora lakini anawaambia maneno kama haya jamani ye, usomeni uislamu mkisha usoma ushikilieni msiuache na lazimianeni na njia iliyonyooka ambayo ni uislamu kwa maana ushikeni uislamu katika maisha yenu ya kila siku muishi kiislamu matendo yenu yawe ni ya kiislamu Tunasema huu Uislamu dini hii tukufu ya Uislamu ni mfumo wa maisha. Lakini ukweli ni kwamba sisi tuna mifumo mingine ya maisha. Isipokuwa tuna vipengele kidogo katika maisha yetu tunajikurubisha kwa Allah ndio hili eneo la swala. Lakini tukienda huku kungine kwenye utafutaji wetu sidhani kama upo Kiislamu 100%. Mia mia. Tukirudi kwenye familia zetu sidhani kama ziko Kiislamu mia. Kwa mia tukija kwenye tabia zetu sidhani kama ziko kiislamu mia kwa mia. kwa hiyo tuna sehemu katika maisha yetu tumesema hapa tuta, tutatekeleza yale majukumu ya Uislamu na sehemu nyingine kana kwamba tumejiambia hapa bana tuko huru wala, tuha, wala taharrafu taharufu wala msiache njia yaminan wala shimalan kayaacha kuliani wala kushotoni wa alaikum bisunnat nabiyikum na lazimianeni na sunna za nabii wenu sunna ni nini nani anaweza kunambia? mzee mtalima sawa kabisa Mwenendo mzima wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake na matendo yake lazimianeni ya na mwenendo wa mtume wenu kwa hiyo uchamungu usiwe wa mavazi usiwe ni wa baadhi ya vipengele sunna isiwe ni baadhi tu ya mambo sunna manake ni mwenendo Sunna hiyoielewa kwa maana mwenendo wa maisha. Kwa hiyo maisha yetu kila mmoja ana wajibu wa kujifunza mtume aliishi vipi? Na mtume sallallahu alaihi salama tumsome, tumsome mtume kama kiongozi, tumsome mtume kama mume, tumsome mtume kama baba, tumsome mtume kama mwalimu. Tujue maisha yake yalikuwa vipi kama baba ili wewe ukiwa baba kiigizo chako awe nani Mtume sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Tumsome Mtume kama mume Ili wewe kama ni mume wa mtu kiigizo chako awe nani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Ndiyo maana ya maneno wa aleikum bi nabiyikum Lazimianeni na mwenendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wa iyakum tahadharini olewenu jiwekeni mbali wa hadhihil ahwa hayo matamanio matamanio Allah ndani ya Qur'an ameyaita yanaweza kuwa ni Mungu wa mtu falali iposema Allah jalla wa ala araaita man ittakhadha hawahu wa yule ambaye amejalia matamanio yake ndiyo Mungu wake tafsiri yake nini kila yanavyokutuma matamanio yako unafanya kile yanavyokuamrisha unafanya ndiyo Mungu wako wa adhallahu 'ala 'ilmin kisha Allah kamwacha kupotea hali ya kuwa anajua wa khatama 'ala qalbihi akampiga muhuri wa kupotea kwenye moyo wake waja'ala 'ala basarihi ghishawa kisha akajalia kwenye macho yake kuna kifuniko haoni fami yahdih min ni nani awezaye kumuongoza baada ya Allah kumhukumu hivi? Hayupo. Kwa hiyo tutahadhari na kitu kinaitwa matamanio. Baada ya nuku hii ya huyu tabi'i Abu al rahimahullahu ta'ala inakuja ufafanuzi. Ta'ammal. Zingatia. Ta'ammal kalama Abi Yazingatie maneno ya huyu Tabiiu Abu Alia rahimahullahu taala Allah rahim Haza maneno haya yaliyotangulia Ma ajallahu Utukufu ulioje wa maneno haya ukubwa na uzito ulioje wa maneno yake Waarif zamanahu. hu Lakini wakati ukiyazingatia haya maneno Usisahau kuangalia alikuwa katika zama zipi. Tambua zama zake. Zama zake watu wake anaoambia maneno haya ni tabi'in, wameishi na wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka ulikuwa bado ni umma fresh. Anasema taammal, zingatia kalama abil alia, huyu, abul ali maneno ya huyo abul ali rahimahullahu hadha ma ajallahu ukubwa ulioje wa maneno yake waarif zamanahu hu na uzitambue zama alizoishi huyu bwana aladhi yuhadhdharu fihi min alahwa zama hizo eti anawatahadharisha wenzie kutokana na matamanio kwanza dunia haijafunguka kama ilivyotufungukia sisi sababu za fitna hazijawa nje nje kama za mazetu dunia haijawafungukia leo unaweza ukao umekaa hapa ukaangalia chochote popote duniani wenyewe hawakuwa na balaa hilo lakini anawambia tahadharini na nini ahwa matamanio allati manittabaha matamanio ambayo yoyote atakaeamua kuyafuata. faqad rahiba anil islam ameacha uislamu Anawambia chukueni tahadhari na matamanio kwa sababu mkifata matamanio ndio mmewacha Uislamu watafsira al-Islami bisunna. kisha zingatia namna gani ameufasiri Uislamu kuwa ndiyo nini Ndiyo sunna. pale aliposema wa alaikum bi sunnati nabiyikum lazimianeni na sunna ya mtume wenu wa khawfuhu ala a'lamit tabi'in wa ulama'ihim katika zama zake ambao ni tabi'in anawa nini minal khuruj an sunnati wal kitab anawa ndio maana anawatahadharisha wasije wakatoka katika sunna na wakatoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Ukizingatia hayo yatabayanu laka maana kaulihi taala itakubainikia itakupambanukia itakuyawazi maneno ya Allah pale aliposema katika surati al-Baqarah qala lahu rabbuhu aslim pale ambapo Allah alimwambia mja wake nani Ibrahima alayhi salatu wassalam alimwambiaje aslim jisalimishe kikamilifu kwa Mola wako pala maya akasema Ibrahim aslamtu lirabbil alamin nimejisalimisha kwa Bwana mlezi wa walimwengu wote haya maneno amri hii anaambiwa nabii Ibrahim khalilur rahman kipenzi cha Allah ambaye ndio imamul hunafa ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam ameuhusu wafate mila yake thumma an auhaina ilayka anittabi milata ibrahima hanifa anaambiwa maneno haya aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin kisha wasia huu aliyopewa na Allah na yakaahusua watoto wake Wawasabiha wassa biha banihi usia gani wa kujisalimisha kwa allah kikamilifu na kuachana na matamanio akawahusia Ibrahimu kuahusia wanaye wa Yaakubu. na nabii yaqubu vile vile naye akawahusia watoto wake pale alipowaambia ya bani ya nyi watoto wangu nyie inna allah astafa lakumuddin Hakika Allah kakuchagulieni dini. Kakuchagulieni mfumo. Kakuchagulieni mwenendo wa maisha. Falatamutunna ila wa antum muslimun. Basi hakikisheni hamfi ila mfe mkiwa mmejisalimisha kikamilifu kwa Allah. Unajua wakati mwingine ukitazama maneno haya kama alivyo sema alafu ukazitazama zama hizo anayesema ni nani Anawambia watu gani katika zama gani alafu tukaja na si tukajitazama tulivyogubikwa na dunia tulivyogubikwa na mabalaa kila upande tulivyogubikwa na fitna ambazo ziko mpaka ndani ya majumba yetu alafu ukaangalia, jinsi tulivyojiaminisha yani tunahisi tumetulia kabisa kama tuko sawa hivi hatuna wasiwasi inatisha hawa wajawema. angalia hofu waliokuwa nayo kwa vizazi vyao alafu tazama sisi tulivyo. na vizazi vyetu hata ukipata nafasi ya kukaa na watoto wako ni maneno gani unawaambia unawahusia nini tunahusiana tu kuhusu dunia hali ngumu mwanangu hali ngumu maisha magumu maisha yenyewe tunaishi siku ngapi hatuambi akhera ni kugumu kwa Allah ni kugumu kama ukujiandaa vizuri hatuambi hivyo kwa nini kwa sababu dunia imetuvaa kiasi kikubwa sana mpaka swala la kuzungumzia kufa kurudi kwa allah inaonekana kweli lipo lakini sasa hayo sio mambo ya kuzungumza zungumza yani ukizungumza mambo hayo unawaharibia watu stare zao unawaondoshia furaha kwa nini furaha watu lakini dunia ni ya kufurahia kweli dunia yenyewe ambayo ikikuchekea leo kesho inakuliza, Ee hey. inaweza ikakukunjukia leo ukafurahi lakini kesho ukalia na ukasahau hata kama umewahi kupata neema hata moja Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika mambo ya tajiri siku ya kiyama ataletwa mtu an'ummi ahli ad na imetumika sugha anu an'ummi aliyenemeshwa mno katika maisha ya dunia ataletwa siku ya kiyama fayughmasu finnari ghamsa Atazamishwa katika moto Chap! alafu kisha atolewe alafu ataulizwa hal raitana'iman qat bwana wewe umewahi kupitia raha hata siku moja hata mara moja umewahi kuenjoy atasema la wallahi Ma ra'aytu na'iman katu. sijapata kuonja neema yoyote. Ghamsatun wahida tunsihi kullan ni'am. Wayo hii dunia sio kupapatikia kiasi hicho. Na tukisema hivyo, sio tunabeza watu kutafuta riziki. Aa watu wapambane watafute rizki. ni ibada nayo. Lakini ujue unatafutaje tafuta kwa namna nzuri na ukishapata utumie vizuri kwa sababu utaulizwa yote mawili utafutaji na utumiaji. ulipataje na ulitumiaje naona shida hiyo <laughs> ulipata vipi haya nilipata vizuri ulitumiaje na lenyewe ni swali lingine hilo Kwa hiyo wawasabiha bila Ibrahimu na wasia huu pia ameusia Nabii Ibrahim Banihi akiwausia watoto wake akawaambia ya bania enyi wanangu inna Allah astafalakumuddin hakika Allah amekuchagulieni dini kwa maana amekuchagulia mfumo mnaotakiwa kuishi nyinyi maisha yenu. Hapa tutajiuliza, je, sisi tuko kwenye mfumo? Manake hii lugha ya mfumo kiisema sasa hivi inaeleka vizuri. Sasa lazima ujiulize, umo kwenye mfumo? Kama haumo kwenye mfumo, hii mifumo ya kidunia ukijikuta huko nji ya mfumo manake ni nini? Unapata uduma Ah sasa mzee tunge tungekuhudumia lakini haupo kwenye mfumo mfumo au kusomi si ndio <laughs> Inna Allah astafa lakumuddin Allah amekuchaguliaeni mfumo ingieni humo mfumo wenyewe ni upi fala tamutunna ila wa antum muslimun msife ila mkiwa ni wanyenyekevu Na unyenyekevu ndugu zangu dio kasema mimi swali kweli unasali kwani unyenyekevu ni kuswali tu hicho ni kipengele kimoja katika vipengele vingi sana mfumo mwanzo ujijue wewe ni nani wewe si lolote si chochote wewe ni mtumwa tu ujijue hivyo kisha umjue bwana wako ni nani Ukishajijua we mtumwa si uko bwana bwana wako nani Allah anataka nini kwako ujue Ukishajua mi mtumwa bwana wangu yale hapa yupo tena bwana wako ni mwema akadhamini mambo yako yote ili utumwa wako utekeleze vizuri riziki yako akadhamini maisha yako akadhamini kila kitu alafu akakupa majukumu sasa haya majukumu unayafanya kama huyafanyi uko nje ya mfumo haupo kwenye mfumo ndio mitume hawa manabii wanawausia watoto wao inna allaha astafa lakumu dina akika allah amekuchagulieni dini <coughs> Allah amekuchaguliaeni mfumo wa maisha falata mutuna ila wa antum muslimun. Basi msife ila hali ya kuwa umejisalimisha kikamilifu. Taomba tumalizie kipande hiki kilichosalia ili ibaki hadithi hii moja. Lakini ni pia hii pia tumeshaisoma huko nyuma. Wa ta'ala na maneno ya Allah mtukufu utapata kuyajua pale aliposema wa ma yarghabu an milati ibrahima illa man safiha nafsahu hakuna yeyote ambaye anaiacha mila ya nabii ibrahim ambao mila ya nabii ibrahim nipi? hanifa muslima akaiacha mila hiyo isipokuwa ameitia nafsi yake katika upumbavu wa ashbahu hadhihi usuli al na namfano wa misingi hii mikubwa Hiya aslul usuli Ndiyo msingi wa misingi yote msingi wa kumpwekesha allah msingi wa kumnyenyekea allah ukajijua wewe ni nani na ukasimama pahala unapotakiwa kusimama huo ndiyo msingi wa misingi yote na hayo utayapata kwenye aqida na tauhidi ukitaka kujijua soma tauhidi wa anha fi ghafla Allahu akbar na watu kuhusu misingi hii wameghafilika kabisa hawana habari maneno mazito sana Weangalia angalia tu jamii iliyotuzunguka wakoje na masomo haya ya aqida Wameghafilika kabisa mtu akiswali swala tano swala yenyewe wala akafunga mwezi wa ramadhani s so yenyewe ndio hivyo tu ni ada sio ibada akafanya yale baadhi ya mambo kwenye nguzo tano za uislamu anajiona yeye bukheri wa afya. amemaliza kabisa isu ya muamalati usimwambie kwenye meamala huko akhlaqi hapana usimwambie bali mtu anaweza akakwambia sasa hii dini mpaka kwenye biashara za watu. <laughs> hii dini. Paka katika maisha yangu binafsi. Yaani hatuna hata uhuru. We uhuru unataka uhuru kutoka wapi? Uhuru upo katika ibada. Ndio pana uhuru. Lakini toka lini mtumwa akawa huru? we ni mtumwa tu kwa Allah. Simama kwenye sifa hiyo ya kuwa ni mtumwa. Na sifa hiyo ndiyo sifa bora. Kwa nini nasema ni bora? Kwa sababu hata viumbe wake watukufu mitume amewapa sifa hiyo. Amewaita kwa sifa hiyo. Subhana alladhi asra bi'abdihi wa in kuntum fi raibi mima nazalna ala abdina. Hapa anatajwa Mtume S.A.W kwa sifa ya kuwa ni mtumwa. والناس anha fi غفله اسمع watu wameghafilika na misingi hii وبمعارفتيك ukiijua misingi hii yatabayanu maani alhadith itakubainikia maana ya hizi hadithi fi hadha albabi zilizokuja katika mlango huu wa amthaliha na mfano wa mlango kama huu wa amma alinsanu lakini mwanadamu ambaye yakarauha anaisoma misingi hii wa ashbahaha na mfano wa misingi kama hii wa huwa aminum mutmainnun alafu ukajikuta we nafsi yako bado ina amani unaona utulivu unaona mambo yako sawa annaha la tanaluu unaona kama vile ya mambo we, haya kugusi, hayakugusi hayakuhusu wayadhunnaha fi qaumin kanu fabanu unaona wakati mwingine kwamba hizi ni habari zinawazungumzia watu walikuepo wakapita wakaenda basi hizi ni story tu mtu anaamini hukumu yake nini inayokuja mbele aminun makrallah huyu anazingatiwa amejiaminisha na vitimbi vya allah wala ya amanu makrallah illa alqaumul khasirun na katika hali ya kawaida Hawajiaminishi na vitimbi vya Allah ila watu waliopata hasara. Muislamu sasa anatakiwa aishi vipi? Aishi baina khawfi war raja'i. Ukitaka kuishi salama na imani yako iwe salama usijitumainishe. Uihtumu nafsi. Ujione bado hauko sawa. Ukiwafikishwa kufanya heri fulani usitembee ukapandisha mabega. Hapana. Ukijikuta una swali swala tano kwenye milango yaheri umo, usiseme, ah mimi bana, nimemaliza. Mimi niko salama. Mimi bwana ni katika wale wa Mungu. Hapana. Usijiaminishe. Kwa sababu mwenye kupokea hizo amali ana ya, masharti yake na vigezo wewe unajuaje kama vimetimia Na katika bahati mbaya ni kwamba ukaguzi wenyewe unaanzia rohoni moyoni anakagua moyo sio yale matendo ya dhahiri anakagua moyo na moyo tabia yake unabadilika badilika zile nia makusudio wakati mwingine unaweza ukaanza vizuri katikati nia ikabadilika ukajikuta umewaza mambo mengine ukajikuta malengo yamekuwa ni mengine mfano hata swala la kusoma unaweza ukasema kusoma si ibada kubwa eh. watu si wanaposoma watafuta kwa ajili ya Allah eh. lakini nia inaweza ikabadilika unajua hilo ukasoma ukasoma ukajiona kama vile umeanza kujua jua hivi alafu sasa ukawana, watu wengine wote ni wajinga <laughs> semae mi, mimi ni katika Wasomi bwana mimi kutoka Wasomi lazima nitambulike watu wanitambue ukiwa kwenye majlisi fulani lazima tuwekwe kwenye mbele mbele huku hiyo <laughs> ni shida au umeanza kusoma nakumbuka malengo yetu tuliyataja huko nyuma na aneza kuyakumbuka Nilitaja malengo matatu. Au tusasahau. Nikiwatazama hivi nataka nione mtu amenyosha mkono atukumbushe malengo tuliyotaja <tuli wakati tunaanza. Naam. ujinga katika nafsi yako namba mbili ibada zako ziwe kwa mujibu wa maarifa na ujuzi ondoshe ujinga umwabudu Allah kwa elimu sio unabatisha batisha na bahati mbaya waislamu wengi ibada zao ni za kubatisha au unaogopa hawajui lakini sahau ah, mi Mungu atanihurumia tu hivyo hivyo kwa sababu mimi najitahidi tu kakuambia hayo maneno Unajitahidi vipi? Soma. Fursa ya kusoma ipo, wa kusomesha wapo, muda unao, nguvu unayo. Kwa nini Kwa sababu ya pili kuondosha ujinga katika nafsi yetu, mili kufanya ibada kwa maarifa. Tatu kualingania na wengine. Hapa tupate thawabu au tuweze kuwekeza, kwa sababu kila unayemondoshia ujinga akajua, akaanza kufanya umefungua akaunti kwake Tunaelewana e, tuondoshe ujinga, alafu tufanye ibada kwa uhakika kisha tufungue akaunti zetu kupitia watu wengine. Kwa mimi hapa niko kwenye biashara. Namuomba Allah ajitengeneze nia zetu atutakabalia amali zetu. Sasa Haya ndiyo malengo makubwa mtoto. Sasa lengo namba tatu linaweza likavurugika. Ndio unasema kwa nini lazima uikague nia? naona ah mshehehi anatukuzwa tukuzwa sana. Au sina mimi nisome sasa niwe shekhe ili na mimi nijulikane. Hapo umeharibu. <laughs> mimi yule unajua sikuizi elimu ya dini inalipa. Sasa nisome nipate shahada ili nipate kazi unajua hapa maisha sasa hivi bila cheti cha thanawi utambuliki kwa hiyo lazima nipate thanawi, nipate cheti ili nipate kazi huyu anasoma kutafuta kazi hapa unakuwa umeharibu soma kazi ikija haikuwa kwenye malengo yako ikija alhamdulillah fanya na hata ungekuwa unalipwa milioni kumi, freshi hakuna shida haikuwa lengo lako Allah ameamua tu kukugawia katika mlango huo lakini ni sio makusudio namba moja. Tumeelewana Basi tusikilize adhana alafu tumalizie kipengele cha darasa letu insha Allah Bismillahir Rahim Eh ee, hii hadithi ambayo ni Abdullah ibn Mas'ud na ukamilisha topic yetu tulisha isoma huko nyuma kwa hiyo nitaisoma ala ujala ili tuweze kukamilisha insha Allah دار سيتكو فاته تانزي باب ما جاء في غربة الاسلام وفضل الغرباء وان ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوتا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه وقرأ وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون رواه الإمام أحمد والنسائي ketika kukamilisa mauudhu'i haya anasimlia Abdullahi ibn Mas'ud anasema Qala amesema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta Mtume sallallahu alayhi wa sallam alituchorea mstari mrefu. Thumma qala kisha akasema hadha sabilullah. hii ndiyo njia ya Allah iliyo nyooka. Hapa mtume anafundisha kwa vitendo kwamba mtu abaki kwenye njia moja iliyo nyooka. Thumma khatta khututan kisha akachora mistari mingine mingi. Ayyaminihi kuliani mwa huu mstari mkubwa aliochora. Wa an shimalihi na upande wa kushoto pia akachora mistari mingine. Thumma qala kisha akasema Hathihi subulun Hizi ni njia huku kuliani na huku kusodini. hizi ni njia nyingi ala kulli sabili minha juu ya kila njia moja katika hizi njia nyingi Shaitanun yaduu ilaihi. pana shaitani analingania njia moja iliyonyoka ndiyo njia ya Allah hizi ndogo ndogo za kuliani na kushotoni kila njia ina shaitani analingania Alipomaliza mfano huo kisha akawasomea aya katika surati Al-An'am aya 153 akasema wa anna hadha sirati mustaqima Allah anasema na hakika hii njia yangu ni yenye kunyooka fattabi'uhu ifuateni hii njia iliyonyooka wala tattabi'u subula. wala msifuate njia hizi nyingine fatafarraq bikum an sabilihi ikakufarikisheni katika njia yake Allah dhalikum hayo kwenu nyinyi waswakumbihi amekuhusieni nayo Mola wenu la'allakum tattaqoon ili mpate kujikinga na adhabu ili mpate kumuogopa Allah ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo tunahitimisha maudhui haya. Kama yaanza, tulianza maudhui haya kwa kuhusiwa kushikamana na ule Uislamu wenyewe na kuacha matamanio, tukabaki katika njia moja. Na kisha tunahitimisha hivyo kwa wasuia wa Allah katika surati anaam kwamba Allah amehusia njia ya kufuata ni njia ya Uislamu na mtu asimame hapo akitaka salama aishi kwa mujibu wa sunna mafundisho maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo panapo ufauru biidhnillah